בראשית פרק ל. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב. הבה לי בנים, ואם מתה אנכי. וייחר אף יעקב ברחל, ויומר. התחת אלוהים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן? <ותן> ותאמר. הנה אמתי וילהה, בוא אליה, ותלד על ברכי. ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, תנאני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן. על כן קראה שמו דן. ותהר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב.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 ותהר, ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה. נתן אלוהים סחרי אשר נתתי שפחתי לאישי. ותקרא שמו, ישכר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותומר לאה. זוודני אלוהים אותי, זבד טוב. הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים.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 אשובה אראה צנחה אשמור. אעבור בכל צנחה היום. הסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים, ותלו ונקוד בעזים, והיה זכרי. וענתה בי ביום אחר. כי תבוא על זכרי לפניך. כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. ויאמר לבן. הן.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 והקשורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים.